Hetedik fejezet Reggel Petrik ölelésében ébredtem. Szorosan összesimulva aludtunk. Az ébresztőt persze egyikünk sem állította be a telefonján. Nyolc óra húszkor nyitottam ki a szememet. Tíz percen belül a munkahelyemen kellett volna lennem. Úgy pattantam ki az ágyból, mint akire pisztolyt fogtak. Iába volt péntek, tudtam jól, hogy a főnököm ilyenkor is azt lesi reggel, hogy ki mikor ér be. Petrik, ébredj, elaludtunk! Be kell jutnom a munkahelyemre! Keltegettem Petriket, de ő úgy aludt, mint a bunda. Leszaladtam a ruháimért a kertbe, de nem voltak a rattan foteleken, ahol előző este hagytam őket. Vajon hol lehetnek? Döprentem. A nappaliban aztán egy ismeretlen nővel találtam szemben magam. Gyorsan leesett, hogy a középkorú nő csak is Petrik házvezetője lehet. Kicsit zavarban voltam a hiányos öltözéken miatt. De ő kedvesen üdvözölt. Jó reggelt, Miss Scott! mosolygott rám. Judith vagyok, Mr. Cross házvezető nője. Jó reggelt, köszöntem vissza. Azzal nyugtattam magam, hogy nyilván nem először botlik reggel idegen nőbe a nappaliban. De vajon hogy lehet, hogy tudja a nevemet, töprengtem. Közben a lépcsőn egyszel alsógatyában megjelent Petrik is. Az álmot dörzsölte ki a szeméből. Judith tapintatosan kiosont a konyhába, és magunkra hagyott minket. Petrika bárpulthoz ment és töltött magának egy pohár vizet. Miközben belekortyolt, megkérdezte, hogy miért pattantam ki olyan gyorsan az ágyból. Mert be kell érnem a munkahelyemre, válaszoltam. Már rég bent kellene lennem. Ki fognak rúgni? Pánikoltam. Ne aggódj, nem fognak kirúgni, nyugtatott. Hol lehetnek a ruháim? Érdeklődtem. Tegnap este kint hagytuk őket a kertben, de már nincsenek ott, megnéztem. Judith bizonyára kimosta őket. Gyere, reggelizzünk meg, zuhanyozzunk le, és utána beviszlek a munkahelyedre. Látom, nem érted, nincs időm reggelizni. Azonnal indulnom kell. Sürgettem. Erre elővette a mobiliát és telefonálásba kezdett. Közben a mutató a szája elé tartva jelezte, hogy maradjak csendben. Jó reggelt, Mr. Nolan. Petrik rossz vagyok. Nem, nem felejtettem el, de sajnos közbejött valami. Egy igen fontos megbeszélésem van ma reggel. Kilenc helyet csak tizenegyre fogok beérni önhöz. Nora is velem van. Remélem nem gond, ha ő is csak akkor lesz benn. Nagyon kedves, köszönöm. Akkor viszlát később. Azzal fogta és letette a telefont. Alig akartam felfogni, hogy Petrik az imént a főnökömmel beszélt. Látod, mondtam, hogy elintézem. Nézetrem elégedetten. Ki fognak rúgni miattad? dühöngtem. Nem is vagyunk egy pár, mégis mindenki azt hiszi. Kész őrület! Ne durcíz, inkább örülj! Csináltam neked egy szabad délelőttöt. A reggeli tálalva, nyomás az asztalhoz, hajcsár kisasszony. Miután megreggeliztünk, Petrikkel visszamentünk a nappaliba. Tegnap megkértem a nővéremet, hogy szerezzem be neked ezt-azt. Remélem, jól emlékeztem a méretedre. A fürdőszobát a folyosó végén találod. Judith már oda készített mindent. Zuhanyozd le nyugodtan. Addig én is rendbeszedem magam oda fent, javasolta. Köszönöm, de nem kellett volna újabb ruhát venned nekem. Én löktelek bele a medencébe, és tettem tönkre a tegnapi ruhádat. Emlékszel? Úgyhogy ez a minimum. De a tegnapi ruhát is te vetted, ellenkeztem. Kifizetem őket, csak mondd meg, mennyivel tartozom. És mert nem szeretek az adósa maradni senkinek mondtam letörten. Soha nem engedném, hogy kifizest. Ajándékba vettem őket, az ajándékot pedig el kell fogadni, felelte határozottan. Jobbnak láttam, ha nem állok levitatkozni. A fürdőszobában egy halom márkás papírtás várt rám. Valentino, Chanel, La Perla. Mikor megláttam a feliratokat, rossz érzés fogott el. Istenem, mond, hogy Petrik nem ezekben a boltokban vásároltatott be nekem, mert menten rosszul leszek. Tíz év alatt sem fogom tudni visszafizetni, pánikoltam. A sejtésem beigazolódott. Az egyik táskában egy pazar bézs Valentino ruhát találtam hozzáillő magas sarkú cipővel. Álom szép volt mindkettő. A másikban egy eredeti Chanel kis táska, parfüm, alapozó, pirosító, szemfesték és szempilla spirál volt. A harmadikban pedig lehellett finom Laperla fehérnemű. Bugyi, megtartó és harisnya. Ugye nem képzeli Petrik, hogy felveszem ezeket a méreg drága cuccokat, bosszankodtam. Aztán rájöttem, hogy felesleges lenne felszaladnom az emeletre Petrik után. Úgy is azt mondaná, nincs más választásom, vagy ezeket veszem fel, vagy jöhetek pucéran, esetleg pizsamában. Aztán alkudozni kezdtem magammal. Na jó. Felveszem a fehér neműt és a ruhát, mivel nincs más választásom. A harisnyát tudom nélkülözni, a tegnapi cipőm is megteszi. Igaz, nem megy a ruhához, de legalább vissza lehet vinni a boltba ezt a másik vadi ujat, és a csodás chanel is, mert azt sem fogom hordani, az biztos. Így megspórolhatok több ezer fontot, de az is lehet, hogy több milliót. El kell tűnnöm Petrik életéből mert ha ez így megy tovább, hátra levő éveimben nem lesz pénzem semmire, neki kell majd törlesztenem. Lezuhanyoztam és belebújtam a ruhába. Kimentem a nappaliba, hogy megkeressem a tegnapi táskámat és a cipőmet, de nem találtam őket sehol. Petrik már a kanapén ülve várt. – Ugye nem gondolod komolyan, hogy ezeket a méreg drága holmikat hordani fogom? – kértem számon dühösen. – Hol van a tegnapi ruhám? Már biztosan megszáradt, felveszem azt. Ezeket a luxus holmikat meg visszaviheted a boltba. A tegnapi ruhádat nem kapod vissza. A cipődet és a táskádat is eltüntettem, mert tudtam, hogy ez lesz a reakciód. A Chanel táskában megtalálsz mindent, ami tegnap nálad volt. Megkértem Juditot, hogy pakoljon át neked. Alig akartam hinni a fülemnek. Ez csak valami vicc, ugye? Nem, nem vicc. Azért vettem neked mindezt, hogy hord és használd. Meg azért is, mert tudtam, hogy ez a ruha szenzációsan fogálni rajtad, jegyezte meg, miután alaposan végigmustrált. Olyan dühös voltam, hogy majd felrobbantam, de tudtam, hogy teljesen értelmetlen Petrikkel vitatkozni. Sarkon fordultam és visszamentem a fürdőszobába. Felhúztam a harisnyát, belebújtam a cipőbe és szépen kisminkeltem magam. Ha Petriknek ennyire nem számít a pénz, akkor tessék, használom, amit vett. Fortyogtam magamban. A Sánel tényleg benne volt mindenem. Petrik igazat mondott, bár ebben nem is kételkedtem. Körülbelül fél óra múlva Petrik garázsában voltunk. Legalább öt autó álltott egymás mellett. Petrik egy álomszép, fehér Audi R8-as ajtaját nyitotta ki előttem. Petrikhez nagyon illett ez a sportos elegancia. Farmer volt rajta, és egy könnyékig felhajtott újjú zölding. Az a baj, hogy oltári jól nézett ki, és a parfümje illata is megőrjített. Az egész pasi valami extrém módon vonzott. Ne légy, morci, nem áll jól, szólt rám, mosolyra húzva a száját, mikor elindultunk. Te könnyen beszélsz, nem te adósodtál el egy egész életre. Ezek a cuccok többbe kerültek, mint amennyi az éves fizetésem, háborogtam. Mondtam már, hogy nem kell kifizetned, nem tartozol semmivel. Ajándék volt. Egyáltalán miért veszel nekem ajándékot? Én csak egy ex vagyok. Fölösleges pénzt költened rám. De én szeretnék rád pénzt költeni. És fogok is. Ha tetszik, ha nem. Nem fogsz, mert nem engedem. És ezeket is kifizetem majd. Nem vitatkozom. Felelte higgadtan. A belvárosba tartottunk, de nem a munkahelyem felé. Hová megyünk? kérdeztem. Be kell ugranom az irodába, lesz egy rövid megbeszélésem, válaszolta. Oké, okay, akkor ha kiteszel itt valahol, átmetrózom a szerkesztőségbe, javasoltam. Most hülyéskedt? kérdezett vissza. Bejössz te is szépen velem, és utána majd én elviszlek a szerkesztőségbe. Nem értelek, ez volt eddig is megbeszélve. Nagy lány vagyok, oda találok egyedül is, így legalább nem tartalak fel a munkában. Kiszállok a következő piros lámpánál. Erősködtem, de úgy látszik Petrik nem akarta meghallani, amit mondok. Egy gomnyomással lezárta az ajtókat. Ezt a témát is lezártuk. Belem jössz és kész. Beláttam, hogy felesleges hadakoznom. Kettőnk közül csak ő győzhet, semmiben sem hajlandó engedni. A krossz irodaházig tüntetőn néma csendben ültem, és csak bámultam kifelé az ablakon. Petrik közben elintézett két telefont. Odaérve épp csak egy pillantást vethettem az épületre. Amennyire láttam, többszintes üvegépület volt. Petrik egyenesen az alaksori parkolóba hajtott. A P2-es szintre mentünk, ahol rengeteg luxusautó parkolt. Farra függesztett feliratok jelezték, hogy melyik céghez melyik parkoló tartozik. A Cross G holdingnak is külön helye volt. Petrik felén fordult. Gyere, megmutatom a cégem irodáját. Tegnap a Porsche csapat irodájában jártunk, ez viszont a sajátom, mondta büszkén és kiszállt a kocsiból. Kézem fogott és a lifthez vezetett. Pár perc múlva egy elegáns iroda recepciós hajába érkeztünk. Két fiatal nő a fején fülhallgatóval kezelte a telefonokat és intézte az ügyeket. Rögtön megállapítottam, hogy mindketten nagyon csinosak. Széles mosolyjal üdvözöltek minket. Petrik lazán odabólintott nekik, majd tovább mentünk. Egy üvegajtón benyitva egy hatalmas open office iroda részben találtuk magunkat. Rengetegen dolgoztak itt. Kíváncsi tekintetek szegeződtek rám. Az emberek az újságokból bizonyára pontosan tudták, hogy ki vagyok. Először Petrik irodájába mentünk. Megnyugtató volt a tudat, hogy zárható és nem üvegből vannak a falai. Némi menedéket nyújtott az árgus szemek elől. Fél perc sem telt el és már is kopogtak. Egy barna hajú, magas, vékony, fiatal nő lépett be. – Petrik, öt perc múlva kezdődik a megbeszélésed – mondta Petriknek. – Köszönöm, Olga, rögtön megyek – válaszolta Petrik. Aztán ismét magunkra maradtunk. – Most el kell mennem egy kis időre, dolgom van. Te addig helyezd magad kényelembe. Olgával küldetekbe küldetek be te át, meg némi frissítőt. Ott az iPadem az asztalon, és használhatod a megbukkomat is. Itt a belépési jelszó, magyarázta átnyújtva egy papirost. Sietek vissza! Egyedül maradva leroskattam az egyik kanapéra. Csodás hely volt, hatalmas üvegablakokkal és kilátással a városra. Óriási tekintét parancsoló asztal, elegáns bőrkanapé két fotellel és egy kisebb asztalka alkotta a berendezést. A beépített fényes fehér ajtajú szekrényekben bizonyára iratok, mappák, dossziék, és egyéb irodai eszközök voltak. Érdekes volt Petrik irodáját látni, és elképzelni, ahogy itt dolgozik. Eddig nem volt rá jellemző az íróasztal mögötti munka. Legalábbis az emlékeimben nem ez a kép élt róla. A régi Petrikhez sokkal inkább illettek az autók és a versenyek, mint ez az irodai környezet. Be kellett ismernem magamnak, hogy ez az új Petrik elbizonytalanított. Néha határozottan olyan érzésem támadt, Mintha egy vadidegen emberrel volna dolgom. Mintha nem is ismerném. Máskor meg pontosan tudtam, mi jár az eszében. Tudtam, mikor készül felhúzni az inge ujját, vagy megdörzsölni az állaszélét, vagy hogy egy másodpercen belül meg fog csókolni. Megrémített ez a furcsa kettőség. Nem nyúltam Petrik laptopjához, sem az iPad-hez. Inkább elővettem a telefonomat, és megnéztem, keresette valaki. Rögtön láttam, hogy Emma vagy ezer üzenetet küldött. Szándékosan kapcsoltam ki a telefonomon az üzenetjelző hangot még reggel, mert tudtam jól, ha nem számolok be öt percenként Emmának arról, hogy merre járok, mit csinálok, non-stop üzenetekkel fog bombázni. Túl jól ismertem. Merre jársz, Csajci? Gondolom, Petrikkel, vagy, de azért válaszolhatnál az üzeneteimre, vagy visszahívhatnál. Meghalok a kíváncsiságtól. Azonnal infókat kérek. Olvastam el az első üzenetet. A következő már jóval türelmetlenebb volt. Ha-hó, tessék jelentkezni, így nem tudok koncentrálni a munkámra. Kénytelen vagyok egyfolytában az újságokat bújni, mert azokban legalább friss infók vannak rólad. Utóirat? Baromi jól nézel ki a fotókon. Emma mindig is ilyen volt, szókimondó és túlzottan kíváncsi. Ha valamit a fejébe vesz, nem tágít. Biztos voltam benne, hogy képzeletben már rég összeházasított minket Petrikkel. A következő üzenete volt a csúcs. Beszarás! celeblettél, lettél! Minden újságban rólad írnak! Milyen volt vele a szex? Ugye lefeküdtél már vele? Meguntam az üzenetek olvasását. Gondoltam jobb, ha írok pár sort, hogy lehűtsem Emmát. Nyugi, minden rendben vagyok. Nem, nem feküdtem le Petrikkel, és nem is fogok. Úgyhogy akár témát is válthatunk. Mikor talizunk? Mi újság pasi fronton? Szinte azonnal jött a válasz. Nálam semmi új, de ne terelj, már el, mi volt tegnap Petrikkel. Miért nem feküdtél még levele? Mert nem akarok, pötyögtem be a választ. Egyfelől dühített, hogy Emma mindig túl sokat képzel a dolgok mögé. Másfelől viszont kezdtem jól szórakozni. Mulattatott a tudat, hogy Emma már is összeboronált minket. Biztosra vettem, hogy nem hisz nekem. Szerinte nem lehet úgy pasinál tölteni az éjszakát, hogy nem fekszik le az illetővel az ember. Most mennem kellem, ma holnap jelentkezem. Zártam rövidre a beszélgetést. Alig hervat le az arcomról a mosoly, mikor kopogtak, és Olga Petrik titkárnője lépett be, egy finomságokkal megrakott tálcával a kezében. Elnézést miszkott, Mr. Cross kérte, hogy hozzak önnek egy kis frissítőt, mondta kedvesen, miközben bőrszoknyában, fehér blúzban és magas sarkú cipőben betáncolt a szobába. Akaratlanul, szemérmetlenül hosszú lábára és csodás Dior cipőjére a tekintetem. Frissen mosott, hosszú szőkehaja lágy hullámokban omlott a vállára. Minden pasi álomnője vakítóan fehér álomfok sorával mosolygott rám, miközben letett a kis asztalkára egy limonádét, egy a szendvicset, és te a süteményt. Majd távozott. El tudom képzelni, mit gondolhat rólam magában. Méláztam el egy pillanatra arra figyelve, ahogy a Miss modell kilépt a helyiségből. Egyedül maradva töltöttem egy pohárral a limonádéból. Teljesen ki volt száradva a szám. Petrik jó fél óra múlva tért vissza. Újabb fél óra múlva pedig már úton voltunk a szerkesztőségbe. Amint megérkezünk, én kiszállok az autóból, és előre megyek. Szögeztem le. Nem szeretném, ha a szerkesztőségben együtt látnának minket. Tettem hozzá gyorsan, hogy Petrik is értse az indítékaimat. A gond csak az volt, hogy Petrik nagyon is jól értett mindent. Az irodájában várakozva végig azon gondolkodtam, hogy tudnám megértetni vele, hogy amit csinál, annak nincs semmi értelme. Tudtam jól a választ. Sehogy. Hülyéskedsz! akadt ki rögtön. Belemjössz és kész. Erről nem nyitok vitát, jelentette ki. Petrik ez a munkahelyem. Nem akarok magyarázkodni miattad. Érst meg, mire jó ez a színjáték. Nem vagyok a barátnőd. Már régen nem vagyok az. Attól, hogy a média segítségével elhiteted az emberekkel az ellenkezőjét, még nem leszek újra a barátnőd. Majd meglátjuk, bébi, jegyezte meg. Időközben megérkeztünk. Petrik rögtön az alaksorba a szerkesztőség vendégparkolójába hajtott. Leállította az autót a P2-es szinten. Igyekezz, a főnököd már vár! Hetzelt. A lift üres volt, amikor beszálltunk. A szerkesztőség az ötödiken volt. Addig kétszer álltunk meg, egyszer a földszinten és egyszer a harmadikon. Valahányszor belépett a liftbe valaki, mosoly futott végig az illető arcán, ahogy ránk nézett. Nem csoda. Petrik az elmúlt hét évben hihetetlenül híres lett. Nincs ember az országban, aki ne ismerné. Mr. Nolem már tűkönülve várt minket. Petrik a liftből kilépve megragadta a kezemet, és nem is eresztette el, hiába próbáltam magam kiszabadítani. Ha eddig még nem volt mindenki számára nyilvánvaló, hogy együtt vagyunk, ezek után már biztosan az lesz. Bontam le magamban a következtetést, amint beléptünk az irodába. A főnököm széles mosolyjal üdvözölte Petriket. Gondolom már reggel kiadta az utasítást a biztonságiaknak, hogyha Petrik felbukkan, azonnal értesítsék. Máskülönben miért várt volna minket az ajtóban? A látszott kedvéért biccentettem felé is, de tudtam jól, hogy magában tajtékzik, mert késni mertem. Az egész szerkesztőség felbojdult. A kollégáim kíváncsian nyújtogatták a nyakukat, hogy lássák élőben Petriket. A csajok pedig felalámas híroztak. Valahogy hirtelen mindenki kávéért indult az étkezőbe, csak hogy elmehessen mellettünk. Vicces látvány volt. Mr. Cross, de örülök, hogy el tudott jönni, üdvözölte Mr. Nolan Petriket, a csakis celebetnek fenntartott kamu mosolyával. Idiótán vigyorogva rázogatta Petrik jobbját, miközben beinvitálta az irodájába. Gondoltam, itt az alkalom, hogy lelépjek. De amikor megint megpróbáltam kihúzni a kezemet Petrik markából, csak még erősebben szorította, jelezve, hogy ácsi kislány nem mehet sehova. Kénytelen voltam improvizálni. Mr. Nolan, én most inkább magukra hagyom önöket, beszélgessenek csak nyugodtan, mondtam feszélyezett mosolyjal. Gondoltam, Petrik erre csak kénytelen lesz elengedni. Rosszul gondoltam. Ugyan, drágám, velünk kell jönnöd, Mr. Nolan, ugye nem bánja, ha Nora is itt marad? Dehogy bánom, válaszolta savanyú mosolyjal a főnököm. Látszott rajta, hogy majd megüti a guta. Alig várta, hogy édes kettesben lehessen Petrikkel. Na, szuper, ezért is én leszek a hibás. Szűrtem le a következtetést. Be kellett látnom, a karrieremnek befellegzett. Hogy egészen pontos legyek, azon sem csodálkoznék, ha ezek után már holnap kirugnának. Az egész szerkesztőség minket figyelt, de tényleg az egész. Mr. Nolan irodája egy üvegkalitka volt a terem kellős közepén, ahonnan a szeretett főnökünk mindenkit könnyen szemmel tarthatott. Persze mi is láthattuk őt, csak olyankor nem, amikor leeresztette a rólókat üvegfalú irodájában. Ez általában akkor fordult elő, ha a felesége nagy ritkán meglátogatta. Olyankor fontos volt, hogy az aktuális szerető és az exbarátnők ne lássák az eseményt. Vagy akkor, amikor Kittike volt bent nála. Sajnos egy percen belül már bent is voltunk a főnököm irodájában. Egy újabb percen belül pedig ott ültünk vele szemben az extra kényelmes bőrfotelekben. Mr. Nolan és Patrick aztán tárgyalni kezdtek. Végig nagyon koncentráltam, hogy ne figyeljek arra, miről beszélnek. De aztán Petrik többször is szóba hozta a nevemet. Nagyon szívesen adok exkluzív interjút alapjuknak, lapjuknak, Mr. Nolan. Egyetlen kikötésem van. Azt akarom, hogy Nora legyen a cikkek szerzője. Hogy egészen világos legyek, csak is neki vagyok hajlandó interjút adni. Neki viszont akár rendszeresen is. Nem, nem és nem. Nem teheti ezt velem, sápadoztam. Ezért minimum ki fognak rúgni. Legszívesebben ott helyben megfojtottam volna Petriket. Hogyan juthatott ilyesmi az eszébe? Nem normális. Dühöngtem vörösre gyúlt fejjel, kimerett szemmel levegő után kapkodva. Nem nyújthattam valami szép látványt. Mr. Nolan, ne haragudjon, de elfelejtettem, hogy sürgősen fel kell hívnom a Vaxot a jövő heti miatt. Pattantam fel a helyemről. Annyira dühös voltam, hogy attól féltem, elvesztem az önuralmamat és levöltöm Petrik fejét. Ezért tanácsosabbnak láttam kimenekülni az irodából. Nora, szerintem nem menjen most sehová. Elvégre önről van szó, állított le Mr. Nolan, ezért visszaültem a helyemre. Petrik rendkívül jól szórakozott. Megtisztelő lenne számunkra, ha folyamatosan önről szóló cikkekkel lephetnénk meg az olvasóinkat. És ha ehhez az kell, hogy a minoránk neve ott legyen a cikkek mellett, ennek természetesen semmi akadálya. Bocsánat, hogy közbeszólok, de szerintem ez nem jó ötlet. Már megbocsáss, drágám, de én túlzottan elfogult vagyok veled, fordultam oda Petrikhez. A tőlem telhető legcukibb sztárbarátnő mosolyomat vettem elő. Gondoltam, ha Petrik cinkelt kártyákkal játszik, én is kiterítem alapjaimat. Pont ez a lényeg, édesem. Az emberek imádnák a cikkeidet. Első kézből a barátnőmtől értesülhetnének a mindennapjainkról. Egyetértek Nora Petrikkel. Nem vitás, hogy magának kell írni a cikkeket. Biztosra veszem, hogy olyan népszerű lenne ez a robot, hogy leköröznénk vele az összes magazint a piacon. Nem érdekel! rohatul nem érdekel! Visítottam magamban. Ezzel az aljas kis húzásával Petrik megint csak azt akarja elérni, hogy ne tudjak megszabadulni tőle. Miért csinálja ezt? Utálom ezt az egész helyzetet. Akkor ezt meg is beszéltük, jelentette ki Petrik elégedetten. A következő negyed órában megvitatták, mikor kezdődjön a cikk sorozat, milyen ütemben jelenjenek meg az írások, és hogy ezért én mennyi plusz pénzt fogok kapni. Petrik szemrebben és nélkül alkudozott. Azt kérte, hogy duplázzák meg a fizetésemet. Tulajdonképpen előléptettek robotvezetővé úgy, hogy meg sem kérdezték, akarom-e. Nem bírtam tovább, felálltam és szó nélkül faképnél hagytam őket. Becsuktam magam mögött az ajtót, és egy pillanatra megtorpantam. Nekidőltem az ajtónak, és vettem egy mély levegőt. Jól esett végre kint lenni. Felnézve tudatosult bennem, hogy mindenki engem bámul. Ezért gyorsan összeszedtem magam, és ahelyett, hogy az asztalomhoz mentem volna, bemenekültem a mostóba. Zokogni lett volna kedvem. Amikor végre visszaültem a helyemre, a csajok körém sereglettek és faggatni kezdtek. Mesélj, Nora, mi van közted és a szívdöglesztő Petri Cross között? Láttuk ám a címlapokat. Úgy tűnik, Nora, már nem sokáig leszel köztünk. Ugyan mi a fenének güriznél itt Petri Cross barátnőjeként? Tudti, hogy hamarosan fotomodelli avanzsálsz? Nevettek. Haha, -ha, nagyon viccesek vagytok, csajok. Nyögtem oda nekik. Bekapcsoltam a gépemet és lecsekkoltam az e-mailjeimet. Addig sem kellett a kolléganők irikkedő megjegyzésein és Petrik álnok húzásán agyalnom. Petrik zökkentett ki a gondolataimból. Megállt az asztalomnál. Kelletlenül néztem fel rá, és elhúztam a számot. Petriket láthatóan mulattatta, hogy dühös vagyok. – Hello, édes! Csak egy búcsú puszit akarok adni! – mondta vigyorogva, és mielőtt megakadályozhattam volna, odahajolt és már le márolt. Ne légy, Dulci, nem áll jól! – Súgta a fülembe. Később hívlak, addig jó legyél? Azzal kibíharzott az irodából, otthagyva vagy száz kíváncsi és irikkedő tekintet keresztüzében. Úgy bámultak rám a kollégák, mintha egy frissen kiásott múmiát látnának. Kellett néhány perc, mire mindenki visszatért a munkájához, és már nem éreztem magamon a tolakodó tekinteteket. Mostantól nagy becsben fogom tartani a közönyt, konstatáltam magamban. Addig jó, amíg nem figyelnek rád az emberek, mert ha egyszer észrevesznek, egy pillanat nyugtott sincs tőlük. Fürkésznek, vizsdlatnak, bámulnak, mindent tudni akarnak rólad. Kinek kell ez? Nem is értem a celebeket. Vártam öt percet, aztán fogtam a telefonomat és besétáltam az egyik tárgyalóba. Szerencsére három is szabad volt. Felhívtam Petriket. Tudtam, hogy hívni fogsz, vette felnevetve. Nem vicces, amit csinálsz, dorongoltam le. Mire volt ez jó? Ez itt a munkahelyem. Délután szépen fogod a telefont, felhívod a főnökömet, és közlöd vele, hogy sajnos közben jött egy hosszabb utazás. Mondjuk dél kelet út, ami miatt az interjúkat nem fogjuk tudni megcsinálni. Sőt, azt is mondhatod, hogy délután csúnyán összevesztünk, és már nem vagyok a barátnőd. Talán ez lenne a legjobb. Totális káosz lett az életem, amióta újra felbukkantál. Találj ki valamit, és hozd helyre ezt az egészet. És még valami. Ne keres! Felejts el! És holnap eszedbe ne jusson eljönni a jótékonysági gálára. Jelents beteget, mert ha te is ott leszel, akkor én száz százalék, hogy nem megyek. Azzal fogtam, és letettem a telefont. Na, most jól megmondtam neki. Nem baj, így lesz a legjobb, nyugtattam magam. A következő pillanatban megcsörrent a mobilom. Petrik volt az. Szerintem már mindent megbeszéltünk, szóltam bele a telefonba kelletlenül. Dehogy beszéltünk meg mindent. Az első és legfontosabb, holnap érted megyek a gála előtt. Másodszor, eszem ágában sincs felhívni a főnöködet. Az előbb megbeszéltem vele mindent. Harmadszor, nem mondok olyat senkinek, hogy már nem vagy a barátnőm. Keményen dolgozom azért, hogy valóban az legyél. Nem hátrálok meg a finisben. Negyedszer nem felejtelek el. Az elmúlt hét évben sem tudtalak, most pedig már nem is akarlak elfelejteni. Pihent ki magad ma, holnap találkozunk. Közölte és azzal letette a telefont. Nem hiszem el, hogy ezt csinálja. Dühöngtem. Ez szórakozik velem? Én. 11.55 a gőzért, nem leszek holnap otthon. Pötyögtem be Petriknek egy üzenetet. Add fel! Petrik, 11.56 Úgy ismersz, mint aki feladja? Kezdj el csomagolni, pár nap és nálam fogsz lakni. Ez tényleg szórakozik velem, hüledeztem. Én, 11.59 Hanta boy! Petrik, 12.01 nem vagyok hantaboy, csak egy tudatos pasi, aki tudja, mi kell neki. Erre már nem reagáltam, inkább felhívtam Emmát. Utálom, hogy holnap el kell mennem a jótékonysági gálára, mert díjat kapok, szóltam bele a telefonba. És utálom Petriket is, mert teljesen kikészít. Látom, nincs jó napod, nevetettem ma. Mesélj, mi történt. Majd elmesélem, mikor végzel. Nincs kedved beülni valahová. – Már hogy ne lenne kedvem! – lelkesedett fel az ötletre, Emma. – Ötre érted megyek, és elmegyünk Angelohoz pizzázni. – Rendben, köszi, akkor ötkor várlak! – feleltem. Visszamentem a helyemre, és folytattam a munkát. De már alig vártam, hogy délután öt óra legyen.